London, onsdag den 3 mars 2021. Sarah Everard är på väg hem från en vän till sin bostad i Brixton i London. Hon ringer sin pojkvän och meddelar att hon är på väg. Men Sarah Everard kommer aldrig hem. Sarah Everard försvann den 3 mars när hon promenerade hem från sin kompis i södra London. En vecka senare hittas hon våldtagen och mördad. This evening, detectives and search teams investigating Sarah's disappearance have found very sadly To be human Det här blir starten på en mordutredning som ska komma och skaka hela nationen och inte minst förtroendet för polisen. As you are aware, a man has been arrested on suspicion of Sarahs möda. Petri Krim, om fallet Sarah Everard och polisen som blev mördare. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva-Lisa Valin. Idag så ska vi prata om ett fall som fått uppenbara konsekvenser för förtroendet för brittisk polis. Det handlar om en kvinna, 33-åriga Sarah Everard, som en marskväll i London förra året försvinner och sen hittas död. Hon har då dessutom utsatts för sexuellt våld innan hon dumpas i ett skogsområde. Och när utredningen kring det här brutala mordet rullas upp så ska rättsväsendet, mer specifikt då polisen, mm. bli kraftigt ifrågasatt. Det visar sig nämligen att det är en polis som är den sista personen som ser Sarah Everard i livet och som också blir misstänkt för mordet. Men det här är ju inte bara ett udda fall för att det är en polis som blir dömd utan ett mord som många kvinnor inte bara i Storbritannien utan säkert över hela världen kan relatera till. Det här... Är ju en fråga som handlar om trygghet eller snarare otrygghet. Sarah Everard är ju på väg hem från en vän på välkända gator i sitt eget bostadsområde. Dessutom den här extra då komponenten. Det är en polis som stoppar henne. Polisen ska ju också stå för... Tryggheten för samhället i stort här. Mm, och Trots att det här mordet skedde under covid-restriktionstider så blev det väldigt mycket protester och manifestationer för att sörja Sarah Everard och för att protestera mot polisen och rättsväsendet. Idag ska vi berätta om det här mordet som chockade en nation och också efterspelet kring det för att se vilken påverkan det har fått. Vi kommer dessutom kolla närmare på ett svenskt rättsfall som också väckte debatt om kvinnors trygghet eller brister på i det offentliga rummet. Det gäller en man som härjade i Stockholmsområdet för tre år sedan och som begick flera överfall innan han till slut kunde gripas. Men vi börjar i London på kvällen den 3 mars förra året. Klockan är nära nio på kvällen. Sarah Everard lämnar väninnans bostad på Leafwave Road nära Clapham Junction i London för att bege sig hem mot Brixton Hill. Sarah Everard, en kvinna i 33 års ålder, ursprungligen från York, längre upp i England, bodde här i London i Brixton Hill, ett ganska charmigt område i södra London. Det här är Stephanie Sackrisson, Sveriges radios korrespondent i London- som bevakat fallet det senaste året. Hennes tid som Londonkorre präglas vid tiden för mordet av- nedstängda städer, pandemier och allmän covid-19-bevakning. Det här var ju alltså precis när Storbritannien hade gått in i sin- eller England snarare, hade gått in i sin tredje lockdown. Det här var precis i början av mars, vilket innebar att- Ja, precis som under tidigare lockdowns. Man hade begränsningar i hur mycket man fick träffa människor från andra hushåll och liknande. Det var ganska... En ganska London var en ganska tyst stad under den här tiden, kan man säga. Sträckan från... Kompisen hem till Sarah Everards bostad. Det är ungefär en halv mil. Och vägarna är kantade med buxbomshäck framför engelska radhus. Det är tidig vår och på Körsbärsträden längs den här sträckan börjar man kunna ana blomknoppar. Och Sarah hon har ju gått den här sträckan många gånger tidigare. Vi vet att hon strax efter att hon lämnade sina vänners hem ringde sin pojkvän. Hon pratade med honom i ungefär en kvart. Hon pratade med honom om hur kvällen hade varit, bestämde att de skulle ses dagen efter, vad de skulle göra, när de skulle träffas. Sen la de på och ungefär en kvart senare så blir Sarah Everard, vilket vi har sett sen på övervakningskameror från bussar som har passerat, från en polisbil som har passerat, från såna här dörrkameror, alltså portar som hon har passerat på vägen hem. Så blir hon alltså stoppad av en man som senare då visar sig vara polis. Och under promenaden så fångas hon av flera CCTV-kameror. Alltså vad vi i Sverige benämner som övervakningskameror. Vilket gör att polisen har kunnat lägga pusslet om var hon befann sig och när hon befann sig. Ja, hela vägen hem egentligen. Och i just London är det också rätt kameratätt mm. om man jämför med till exempel Stockholm. Det finns hundratusentals övervakningskameror i London och den genomsnittliga Londonbond fångas upp mot 300 gånger per dag på bild. 21-28 registrerar en dörrklockskamera när Sarah Everard går förbi Pointers Road. Och fyra minuter senare dyker den upp på en sekvens i en bilkamera monterad på en polisbil. Då är klockan 21.32 och utredningen ska så småningom visa att det blir det sista livstecknet för Sarah Everard. Torsdag den 4 mars, då börjar Sarahs pojkvän bli orolig när han inte har fått kontakt med henne. Först var det ju några dagar innan det alls stod klart vad som hade hänt. då efter att Sarah Everard kidnappades så var det hennes pojkvän som slog larm eftersom hon varken hade dykt upp på ett jobbmöte och sen inte hade dykt upp när de skulle träffas. Och han förstod direkt att det här är, det här är helt ovanligt för Sarah att inte dyka upp när de har gjort planer. De bodde väldigt nära varandra också. Och... Han ringer polisen, anmäler henne som försvunnen. Det går direkt ut larm runt om i London polisen. Det påbörjas då ett arbete med bilder på Sarah Everard som sätts upp på alla möjliga ställen. Det är på framsidorna. Man spärrar av områden, söker igenom parker och dammar. Bilder på i för en grön regnjacka, vita sneakers och blå träningsbyxor kablas ut över hela landet. Enligt familj och vänner är det olikt henne att inte höra av sig och de är naturligtvis väldigt oroliga. Tyvärr ska deras oro också vara befogad för Sara hon kommer aldrig hem. Det här är polisen Catherine Goodwin som leder utredningen av fallet. Det är från en presskonferens den 8 mars, alltså fem dagar efter försvinnandet. Det fortsätter på vägen. Vi klockar på dörrarna. Vi har pratat med över 750 olika people och anledningar har varit visitade. Då har Sarah ännu inte hittats och polisen utreder än så länge ett försvinnande. Vi uh, fortsätter... Um, vi har fått hundra kallar från publiken. Vi har fått över hundra kallar så so far. Um, and har fått hundra kallar så far och följt upp informationen och följt upp alla kallar som kommer det. Polisen genomför alltså dörrknackning och får massa tips från allmänheten. Och på presskonferensen kommer Catherine Goodwin in på en pusselbit som kommer att driva den här utredningen vidare. Vi har revyggt hours of CCTV- um, around her movements on the night um, but I I appeal for people to come forward with more CCTV particularly um, anyone with a dash cam for example delivery drivers who may have been driving along Poinders Road um, on the uh, Wednesday at around um, last Wednesday at around 9.30 at night uh, the evidence that you have on your dash cam could be absolutely vital to finding Sarah. Och just de här CCTV-registreringarna eller övervakningskamerabilderna som man nu efterlyser, det ska vi återkomma till eftersom de blir väldigt viktiga i att lägga fram en beviskedja här. Men vi ska börja berätta vad det här med CCTV-kamera är för någonting. Det står alltså för Closed Circuit Television och det är ett videosystem för att övervaka platser och lokaler. Som vi var inne på så finns det ju mängder med såna här kameror i London. Man pratar om en på tio personer, hundratusentals kameror. Och i sökandet efter Sarah Everard och hennes mördare så blir både de här fasta CCTV-kamerorna väldigt viktiga men också dashcams i bilar och dörrklocksmonterade kameror. De blir helt avgörande. Man vädjer till allmänheten att har man en... Kamera fastsatt fast på sin bil till exempel att, och har befunnit sig i området vid den tiden. Skicka in de bilderna ifall man har en butik eller liknande. Sveriges radios korrespondent Stefanie Sackrison igen. Så med hjälp av de här bilderna som börjar då rassla in till polisen gör man den här bilden av var Sarah Everard har befunnit sig under sin promenad. Vilket då landar ungefär vid halv tio på kvällen Sökandet blir intensivt. Man letar ut med den här tänkta promenadsträckan- som hon skulle ta under kvällen. Man letar i parken som ligger i närområdet- och som Sarah Everard skulle ha passerat. Man spärrar av och söker igenom buskar, grönområden- och går också ner i dammarna- för att se om det finns några spår av henne där. Samtidigt som då polisen fortsätter efterlysa övervakningsbilder. Det var till exempel en mäklarbyrå- där Sarah hade passerat. Man tittade också på övervakningskameror- i närheten av hennes lägenhet- och kunde då slå fast att hon har inte passerat här- det vill säga att hon har inte lyckats ta sig hela vägen hem. Och några av de här övervakningskamerabilderna- blir mer betydelsefulla än andra. Dels en polisbil som passerar förbi- är Sarah Everard. Den kameran på den polisbilen- plockar upp henne bara ett par minuter- innan hon stoppas av Wayne Cousins. Sen är det en buss som passerar- som fångar upp en ganska suddig bild- av en vit bil parkerad Sarah Everard- och en vid det här tillfället- då okänd man bredvid henne. Men det är en ganska suddig bild. Några minuter senare passerar en annan buss förbi- den här platsen på gatan. Och den fångar då en bild av den här vita bilen parkerad med dörrarna öppna. Sarah Everard och Wayne Cousins. Och den bilden är skarpare. Den lyckas fånga registreringsskylten på den vita bilen. Och klockan är alltså strax efter halv tio på kvällen. När mannen som ska visa sig vara en polis får in Sarah Everard i den hyrda vita bilen. Polisen kör sedan söderut mot grevskapet Kent utanför London. Men det vet ju inte utredarna ännu. Det här blir helt avgörande för att ta reda på vad det är som har hänt med Sarah. Här kan polisen använda registreringsskylten att ta reda på att det här är en hyrbil. De kontaktar hyrbilsbolaget får då reda på att det är Wayne Cousins som har hyrt den. Och här blir ju han... Den misstänkta förstås för att ha fört bort Sarah Everard. Nu är det den 9 mars och Sarah Everard har alltså varit försvunnen i sex dagar. Polisen åker hem till Wayne Cousins, alltså den mannen som syns med Sarah på bild. Den polis som alltså då blir misstänkt i det här. Och så genomför utredarna ett förhör. Och det här sker vid då åtta tiden på kvällen. Så vi är här för att prata med Sarah det här är Wayne Cousins under förhöret som bandades av en av polisernas kroppskameror. Sarah? Okay. I don't know. Okay. Sarah went missing. Wayne sitter lätt tillbaka, lutad i en fotölv, medan polisen som ställer frågorna sitter lutad mot honom. Wayne kastens ifrågasätter också att han blir hörd och under vad det är som gör att man riktar uppmärksamhet just mot honom. Sen kommer en historia, en historia som kollegorna så småningom ska slå hål på. They, they, threatened, they threatened, to take my family away from me. So, that point, I'm, I'm doing what I can to my family. That's it. När polisen åker hem till honom och konfronterar honom och visar honom en bild på Sarah Everard och frågar om han vet vem det här är. Han säger nej. Sveriges radios korrespondent Stefanie Sackrison igen. Sen börjar han berätta om en oerhört märklig historia där han menar att han är ett offer för utpressning av en utländsk maffia som har tvingat honom att leverera kvinnor som trafficking-offer. to Maidstone. But Men i went gick jag runt den back up och road. upp en annan råd. Och på det sättet var jag ut öppnade min öppnade den mig mot av han hade menat då att han så att säga bara hade plockat upp Sarah Everard och sen mött upp den här mafian och levererat henne till dem. Dagen efter förhöret med Wayne Cousins, onsdag den 10 mars- omkring klockan fyra på eftermiddagen- så hittar polisen kvarlever efter en kropp i ett skogsområde i Kent i sydöstra England. Kvarleverna ligger i en byggpåse och är illa tilltygade. Det är så pass svårt för polisen att fastställa att det här är Sarah Everard- att man till slut blir tvungen att använda tandkort för att identifiera kroppen. Jag vill börja med att säga att mina är with Sarah Everard's family and her friends at this incredibly difficult and painful time. The härredick Dovande chefen för Metropolitan Police. This evening detectives and search teams investigating Sarah's disappearance have found very sadly what appears to be human remains. The discovery was made in an area of Woodland, in Ashford, in Kent. As you can imagine, at this early stage we are not able to confirm any identity and indeed that may, may take us some considerable time. Specialist officers have been with Sarah's family to update them on the investigation and to continue to give them the best support We can. Utöver att man då är ganska säkra på att det är Sarah Everard som har hittats så har polisen också gripit en misstänkt person. Wayne Cousins. Efter två dygn står det klart att det är Sarah Everards svårt brända kropp som polisen har hittat. Men det tar ett tag innan polisen kommer fram till dödsorsaken. Det är kompression av nackkotor, det som mer vardagligt kallas för strypning. Mordet sker redan kvällen den 3 mars, alltså samma kväll som Sarah Everard försvinner. Och han kidnappar helt enkelt Sarah Everard. Stephanie Sackerson igen. Under den här kvällennatten förgriper han sig på henne. Han våldtar henne. Han dödar henne. Och vad vi har fått förklarat- är att han stryper henne- med sitt- polisbälte. Och sen försöker han göra sig av med kroppen- och sopa undan spåren från mordet. Efter- att han har mördat henne- så vet vi att han- försökte göra sig av- med hennes kropp. Han ska ha- lagt henne i en kyl- som han senare tänt eld på. Han- Slängde hennes telefon i en flod tillsammans med... Han hade brutit sönder hennes simkort från mobilen. Senare så flyttar han på kroppen till ett område nära en bit mark som han själv äger. Som han dessutom några dagar efter mordet tar med sin familj, sin fru och sina barn på en utflykt till. Utredarna upptäcker också att Kastens gör en del inköp som kopplas till det här undanröjandet av kroppen. Han under de här dagarna köper plast och an bensin. Andra saker han behöver för att göra sig av med kroppen. Samtidigt som han fortsätter agera helt normalt. Han är fångad senare den här själva mordnatten- på övervakningskameror, på en mack- där han går in och köper några flaskor vatten. Han, någon dag senare, ringer han till sin veterinär- för att boka en tid för sin hund- som de tror lider av separationsångest. Skrattar med veterinären, låter som vilken person som helst. Inte som en person som är översköld av- –samvetskval eller ånger över vad han, det här makabra mordet han precis har begått. När dödsorsaken är fastställd då lämnas Sarah Everards kropp ut till familjen– –och lördag den 22 maj då begravs hon i Heslington. Och vi ska återkomma till fallet Sarah Everard– –för i det här ärendet så var det ju övervakningskamerorna som fick väldigt stor betydelse. Polisen går ut med en fantombild och vädjar om tips efter att två våldtäkter och två våldtäktsförsök inträffat i Rågsved i södra Stockholm. Det var den 7 juli och 10 tionde... maj. Vi nämnde i början ett svenskt fall som vi ska ta upp. Och det är ett fall där material från just övervakningskameror hade väldigt stor betydelse hos polisen. fallet skett i Rågsved i närheten av centrum. Och, eh, det finns vissa likheter mellan ärendena. Polisen toppsar hundratals personer i sökandet efter våldtäktsmannen som härjar i Rågsved i södra Stockholm under sommaren 2019. Men det ska dröja till hösten 2020 innan polisen får upp ett riktigt spår. Det är i samband med att polisen får in och kopplar samman larm om att två olika kvinnor på två olika platser på Södermalm i närtid har blivit överfallna. Det var ingen gripen eller misstänkt eller så. Det börjar ju som ett spaningsärende. Camilla Eriksson är polis och utredare på Stockholms Citys avdelning för grova brott. Men då begär man ju in film och sånt från övervakningskamera initialt gör mig på helgen när det hände på tid också liksom. Och eh, hade redan tagit fram bilder på utifrån de här två kvinnorna, målsägarna då. Deras sin element de hade lämnat som de kunde lämna. Och i alla fall fått fram någon bild på en kille som man kan i alla fall tänka sig att han kanske var misstänkt. Utifrån vad de har berättat och hur de har rört sig. Polisen hämtade in befintligt filmmaterial från området– –från kameror som polisen själva då har satt upp– –men också från butiker, allmänhet och även kollektivtrafiken. Många bussar har ju kameror till exempel. Det tog några veckor. För först tittade personer igenom allt materialet– –och såg honom gå vissa sträckor på Södermalm. Det andra överfallet var i början på Hammarby Sjöstad. Och sen när de till slut inte ser något mer material på materialet och inget som vi egentligen har mer nytta av än att vi ser den här personen så tog det stopp till slut. Det sista polisen ser på övervakningsfilmerna som man då fått in det är att mannen går från Tull och då söderut mot Hammarby Sjöstad. Och då begärde de ju ändå in film från Gullmarsplan och sådana sträckor som man kan tänka då kopplar ihop liksom, hur han kan ha rört sig- efter det här sista överfallet. Men eh, man lyckades inte hitta honom när mer- men då begärde vi in mer film från första stället- vid medborgarplatsen vi har sett honom på. Och då var det en person hos oss som sattes och tittade igenom- igen material senare under natten- om han kanske kommer tillbaka till det området. Och då hittade hon honom till slut- på den ytterligare filmen ser polisen hur mannen gå på gatan och även att han går in i en 7-Eleven-butik. Och då händer ju det som vi liksom hoppas ska hända när man sitter och liksom går igenom det här materialet. Att vi ser ju att han handlar någonting på 7-Eleven med ett bankkort. För då begär vi ju in film från 7-Eleven också och tar in det i kvittot. Vi har ju tidpunkt på filmen. Då får man ju påbörja med att försöka få fram en identitet. Vem det är som har handlat det köpet. Och att koppla mannen på bilderna till kortet ska komma att bli det genombrott som polisen har arbetat för. Vi har ju banknummer och allting så då drar man ju olika trådar för att försöka hitta vem tillhör kortet. Det handlats på, det behöver ju inte vara den personen som äger kortet. Men då fick vi i alla fall en, en person som ägde kortet som har handlats på. Och då måste man ju ida vem den personen är. Och det tar ju lite tid också. Ja, man får ju liksom kolla i de register och sånt vi har tillgång till helt enkelt. Men till slut lyckades vi ida då att personen som ägde kortet var den personen som vi kunde koppla ihop med övervakningsfilmen. Men innan identifieringen var helt klar, han mannen begå ytterligare ett överfall på Södermalm. Det hände ett tredje på Södermalm innan det här identifieringsarbetet var, var klart precis när det började på eller så slutföras att vi fick fram identiteten då hände ett tredje överfall som också var samma gärningsman det såg vi på film direkt också som begärdes in så det var ju två, tre veckor där och han dömdes för de tre överfallen och när vi sen grep honom en tid därefter det är inte så lätt att hitta folk heller bara för att vi vet vem det är men kamerorna, det är ett viktigt redskap för att hitta gärningsmän och identifiera dem. Det är jätteviktigt. Det var ju det man från början kan liksom hitta vem vi letar efter. Och leta efter såna här saker. Vi letar ju efter, liksom, man kan han gått ner i tunnelbanan och dragit en SL-kort som kan vara registrerat på någon person eller den typen av saker. Och som han nu gjorde handlade med sitt eget bankkort. Och sen gör vi ju andra saker i utredningen också. Vi skickar, vi skickar ju också saker för liksom, spårsäkring och sånt. Men det krävs ju att man har någon som det går emot. Men att kameror skulle göra polisarbetet superenkelt och smidigt, smack. Att det är den enda bevisningen som krävs för att få till ett åtal och fällande dom. Riktigt så simpelt är ju inte livet för utredarna. Alltså kamerorna, det är ju jättebra att se. liksom. Ibland kan man ju se själva brottet också. Men det är ju långt ifrån ofta man gör det men att se hur folk har rört sig och vad vi letar efter det här fick vi liksom ändå specifikt sin element då, som är lätt att hitta eh, och när man väl hittar någon då kan gå tillbaka och säga att det är här är han som är på filmen men det leder ju inte till någon bevisning om man inte ser brottet det där tror jag är gemene man tror bara att ni kan kolla på kamerorna och det är så enkelt det är inte, vi måste kunna bevisa det med andra saker i själva utredningen sen Skärp straff och livstidsutvisning, ja det blir Svea Hovrätts dom under måndagen mot en man för bland annat en våldtäkt i Rågsved sommaren 2019 och flera våldtäktsförsök på Södermalm hösten 2020. Fallet med våldtäktsmannen i Rågsved i södra Stockholm blev alltså uppklarat och det blev även mordet på Sarah Everard i London. Polismannen som greps, Wayne Cousins, han erkänner så småningom att det är han som har kidnappat, våldtagit och mördat Sarah. Former Met Police Officer Wayne Cousins has admitted murdering Sarah Everard after he snatched her off the street and raped her. Five members She walked of her home from a friend's flat in Clapham, South London on the evening of March 3. The 48-year-old father of two was not due to enter any pleas in the case until next month but appeared via video link from HMP Belmarsh this morning to admit two of the three charges he faces. Det är vid en förhandling på Old Bailey i juni 2021 som Kassens erkänner. Det han gjorde var ju att några månader efter mordet... Stephanie Sackerson, London-korrespondent, igen. Han erkände kidnappning, våldtäkt, mord på Sarah Everard- vilket gjorde att han undvek en faktiskt längre rättegång. Det som blev istället var en process där man ska fastslå så att säga allvaret i brottet och därmed bedöma vilken typ av straff han förtjänar. Men inte en långtgående rättegång som kan ta flera månader eller veckor. Det gjorde också att han. Inte behövde vittna, och därför har vi heller aldrig hört hans egna ord om varför han begick det här makabra mordet, övergreppet eller hur han ser på det idag. In Britain, a London polis officer has been sentenced to life in prison for the kidnapping, rape and murder av a young woman. In a case that... Och den 29 september faller domen med längsta möjliga straff, livstidsfängelse. De sista dagarna i rätten när Sarah Everards familjemedlemmar talade inför att domaren skulle slå fast dom och straff så vände flera av dem sig direkt till Wayne Cousins. The Everard family present throughout proceedings in a statement her mother Susan said she was broken hearted, the family tormented by the circumstances of her daughters death. Till exempel Sarah Everards mamma som i rätten berättade om sin dotter. Hur mycket de saknar henne varje dag. Hur hon fortfarande kramar Sarah, Sarahs morgonrock för att den fortfarande luktar som henne. Och flera sådana sysstern som beskrev Wayne Cousins som ett monster att... Hela familjen brottas med vad Sarah kan ha haft för tankar i huvudet den här natten. När i bilen inser hon att hon är inte på väg till en polisstation- eller är inte på väg att bli körd hem- utan hon är på väg mot någonting fasansfullt. Och är, sitter alltså i bilen med handklovor på sig- och kan inte fly från den här mannen. Vad är det för... Sarah Everards mamma beskrev det som att... Vilken skräck hennes dotter har genomlevt sina sista timmar, minuter, sekunder i livet. Och vid det här tillfället när familjen berättar de här sakerna i rätten så sitter wenkassen stilla och tittar ner i marken den 4 maj i år överklagade Wayne Castens livstidsdomen– –via länk från fängelset vid The Royal Courts of Justice in the Strand. Mängder av medier från hela världen, inklusive BBC– –rapporterade och skrev att Jim Sturman, Castens advokat– –sagt i rätten att den före detta polisen accepterade– –att hans brott var avskyvärda och att ingenting ens argument– –var avsett att minimera påverkan på hans offers, vänner och familj. Men han sa också att domarens slutsats– –att Wayne Castens inte var ångfull, var ohållbar– Därför lät försvaret meddela att ja, Wayne Cassens förtjänar många år i fängelset, men inte livstid. Det här är alltså en man som har betalt för att skydda den brittiska allmänheten. Som missbrukar sin maktposition i samhället, sin roll, sin ed... Alltså sin, sitt löfte till den brittiska allmänheten- om att han ska vara där för att skydda och hjälpa dem- som använder sina kunskaper som polis- som använder de erfarenheter han har som en polis- som har just implementerat covid-restriktioner- och använder sin polisbricka och sitt faktiska polisbälte- till att mörda, kidnappa, våldta Sarah Everard, 33 år gammal- den här natten i mars 2021. Peter Krim har varit i kontakt med advokaten Jim Sturman- och han säger att han inte kan uttala sig överhuvudtaget om det här fallet- på grund av klientsekretess. Allt som han kan säga, det har sagt sig rätten- och i övrigt så kommer han inte ge några fler kommentarer. Mordet på en 33-årig kvinna i London har utlöst en mycket stor och upprörd debatt i Storbritannien om kvinnors säkerhet de senaste dagarna. Trots rådande lockdown har manifestationer och demonstrationer genomförts och regeringen har tvingats agera. Har debatten... Men debatten om det brutala mordet på Sarah Everard har inte bara handlat om att det är en polis, en polis då, som ska stå för tryggheten som begått brottet. Det blev också upprörda reaktioner på polisens agerande och hur man gick ut och varnade kvinnor vid utredningens början. En diskussion som också uppstod kort därefter var just att polisen också gick ut och sa till kvinnor att vara extra uppmärksamma eller försiktiga. Och det i samband med hur polisen agerade på den här minnesstunden, den här manifestationen gjorde ytterligare att många kvinnor kände att polisen någonstans la ett ansvar på kvinnor för hur de har blivit utsatta för olika typer av övergrepp, trakasserier, förföljelser, våld. Och även om det nu gått drygt ett år sedan mordet skedde så har Londonpolisen fortfarande en rejäl uppförsbacke kan man säga när det gäller förtroendet. Om man säger så här, om mordet på Sarah Everard påverkade raserade i princip förtroendet för inte minst Londonpolisen så har inte heller Londonpolisen lyckats... Alls återuppbygga det förtroendet för att de har samtidigt brottats med fler skandaler inom Londonpolisen. Mordet på Sarah Everard det är bara ett i raden av uppmärksammade mord. Ett annat fall som skakade Storbritannien sommaren 2020, alltså ett år innan Sarah Everard blev mördad, det var ett dubbelmord. Vi hade till exempel ett annat uppmärksammat mord. Två systrar, Biba och Nicole, som mördades i en park. Två poliser som vid det tillfället var ålagda att skydda den brottsplatsen, att bevaka den brottsplatsen. De tog istället, ja de kanske bevakade brottsplatsen, men de tog samtidigt bilder på Brottsplatsen som de spred till sina vänner. Det här dömdes de för senare. Poliserna fick två år och nio månaders fängelse för spridningen av bilderna. Dubbelmordet hade satanistiska inslag och lade grund för en stor diskussion angående spridning av satanistiskt material online men även om rasism och kvinnors utsatthet. Även i fallet med det här dubbelmordet på systrarna, de var ju på väg till en picknick i en park, så spelade övervakningskameror en stor roll för att lösa fallet. Gärningsmannen bakom själva dubbelmordet dömdes till 35 års fängelse. Vi har samtidigt haft avslöjanden från en polisstation här i London, Sharing Cross, som har uträtts under lång tid, där det har visat sig att poliser har haft chattgrupp där de har uttryckt alla möjliga av de värsta typer av uttalanden- alltså rasistiska uttalanden, homofoba uttalanden- folk som skämtar om att de ska våldta någon- eller att de ska slå den andras fru. Det kommer nya sådana här avslöjanden regelbundet- inom i synnerhet då polisen, vilket också- gjort att chefen för London polisen, Cressida Dick har avgått- just för att hon tillsätts alltså av- inrikesministern och Londons borgmästare i samråd. Och Londons borgmästare sa att- han har inte förtroende för henne längre- att kunna lösa de här problemen inom London polisen. För det går inte längre att säga att det är- några enskilda rötägg. Det här är ett problem med en kultur- av sexism, av att inte slå larm om personer som beter sig felaktigt- eller inte speglar vad den brittiska polisen ska stå för. Och det här är så utbredda problem- som man uppenbarligen under många års tid inte har tagit tag i. Och ungefär när Wayne Cousins fick sin livstidsdom i höstas så skedde ytterligare ett brutalt mord på en kvinna. Den 18 september hittades 8-åriga Sabina Nessa misshandlad och strypt i Cater Park i Greenwich i sydöstra London. Bara någon månad efter domen mot Wayne Cousins så träffade jag Londons borgmästare Sadie Khan och pratade med honom om just... Den här situationen, hur hans förtroende ser ut för London-polisen. jag frågade honom rakt ut kan kvinnor känna sig trygga i London? Och hans svar på det var nej. Hans svar på det var nej. Han sa att han förstår att kvinnor känner sig otrygga. Han hör själv berättelser om kvinnor som ringer sina vänner på väg hem, som byter från högklack till gympaskor när de ska ta sig hem på kvällen, som använder app skickar en skärmdump på sin taxiförares registreringsskylt eller sin Ubers kontaktuppgifter till sina vänner för att kunna känna sig tryggare när de tar sig hem. Och att han sa det att han förstår att allmänhetens förtroende för Londonpolisen att upprätthålla kvinnors trygghet i den brittiska huvudstaden, det är raserat. Och... Här har det ju också då tillkommit att det ska göras två olika utredningar. Den ena som handlar mer specifikt om just den här polismannen som mördade Sarah Everard- Wayne Cousins, att det ska utredas hur han lyckades nå den här positionen inom Londonpolisen- trots att det hade funnits varningstecken kring honom tidigare- Just gällande Wayne Cousins så har det i efterhand framkommit att han köpte sex av prostituerade, att han uttryckte sig homofobiskt och rasistiskt och även att han hade blottat sig på en snabbmatsrestaurang innan mordet. Samtidigt som hans nära då beskriver honom som en kär familjefar. Det har liksom framkommit en bild av en person som är en helt annan än den hans familj har beskrivit honom som. Och det är ju här då också som det ska... Stefanie Sackerson igen. Genomföras en utredning om hur han lyckades nå den position- inom Londonpolisen som han gjorde. Och vad finns det för olika kontrollstationer- om jag en dag blir attackerad på gatan och ringer på hjälp? Kommer de då komma ifall jag har varit den som har slagit larm om en person- och det är ju ytterligare en sån sak som man ska titta på. Huruvida man inom poliskåren känner sig trygg med att slå larm när man ser att saker inte står rätt till inom organisationen. Och fallet Sarah Everard, det har sig fast hos Stefanie Sackrisson. Det blev ett slagord som fastnade hos mig under den här perioden, var den här meningen hon skulle bara gå hem. För det var precis det hon skulle göra hon hade skor på sig en grön sportjacka en vit mössa hon ringde sin pojkvän det här var vilken tjej, kvinna som helst det enda hon ville just då var att promenera hem i trygghet hon gick på några av de här större gatorna kanske för att de är mer upplysta men blir då alltså stopp av en man som har betalt för att skydda den brittiska befolkningen, den brittiska allmänheten. Du har lyssnat på Peter Krim om mordet på Sarah Everard och polisen som blev en mördare. Reporter idag var Jill Eriksson, producent Linus Lindahl och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på signal och WhatsApp. Och ni hittar oss också på Instagram där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.